Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. A l'informatiu d'avui fem un repàs a les principals activitats que compliran aquest cap de setmana a la nostra vila, entre les quals destaca la Colenda del Tiana Antica. Ara us n'avancem els detalls, però abans comencem amb els titulars. Aquest cap de setmana l'Ermita de l'Alegria acollirà la cloenda de la dotzena edició del Tian Antica. Xavier Díaz-la-Torre i la formació a Xaveba seran els responsables d'oferir els dos últims cursers de Música Antiga dissabte i diumenge. El pròxim divendres 17 de juny dona el tret de sortida a la tercera edició del Test Tiana, una iniciativa en què restauradors, someliers i tots els tianecs que ho desitgin es concentraran per fer una degustació dels principals vins del mercat. A més, en aquesta ocasió s'ampliarà l'horari i se celebrarà per partida doble en divendres i dissabte amb un conjunt d'activitats que prometen no deixar indiferents als amants d'aquesta beguda. Aquest cap de setmana la Vila de Tiana celebra el Dia Europeu dels Parcs, una efemèrida que va tenir lloc el passat dimarts 24 de maig, però que a la pràctica bona part dels municipis catalans ha notat per raons d'agenda a comemorar-la aquest dissabte i diumenge. En aquest sentit, la xarxa de Parcs naturals ha organitzat en el conjunt de la Diputació de Barcelona més d'una quarantena d'activitats. L'Aula d'Extensió Universitària Timó ha convidat aquest divendres a l'expera en la cultura nuit, mal anomenada esquimal, Francesc Bailón, que oferirà una xerrada a la sala Albén sota el nom dels inuit als caçadors del Gran Nord. L'objectiu de la conferència serà acostar a la gent gran del municipi la història d'aquesta societat caçadora que ha pogut conèixer en primera persona després de realitzar 11 expedicions a l'Àrtic. I en esports, el bàsquet Tiana disputa aquest diumenge a les 6 de la tarda la final del campionat de Catalunya de la segona territorial davant el Sant Pere de Terrassa. El partit, que es disputarà al complex polisportiu Jordi Mari de Tiana, pot proclamar als tianens com el millor equip català de la categoria. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest cap de setmana l'Ermita de l'Alegria acollirà la cluenda de la dotzena edició del Tiant Antica. Xavier Díaz -la Torre i la formació a Xaveba seran els responsables d'oferir els dos últims concerts de la música antiga dissabte i diumenge. El repte principal, però, el tindrà el primer, que oferirà fantasies i danses dels segles d'or i que actuarà la mateixa nit que es disputarà a la final de la Lliga de Campions de Futbol. Xavier Díaz -la Torre està considerat actualment com un dels més prestigiosos intèrprets d'instruments i de corda polzada. Sota el títol genèric de Fantasies i danses dels siglos d'oro, oferirà dissabte al públic tianenc obres renaixentistes per a viola da mà de dos mestres espanyols, Narváez i Mudarra, i també una mostra dels tres guitarristes espanyols del segle XVII que van tenir més renom fora de les nostres fronteres, Murcia, Grau i Sanz. En dona detalls d'aquest concert el codirector del Tiana Antica, Llorenç Blasi. El dia 28... Vindrà precisament Xavier díaz Torre que tocarà bàsicament Reneixement i, i, i Barroc, amb dos instruments, la guitarra barroca i, el, i la viola de mà. Aquell, aquell instrument pensat justament per la poesia, o al revés, o la poesia va néixer d'haver escoltat aquest instrument. És una simbiosi importantíssima. L'últim concert se celebrarà diumenge a la tarda també a l'Ermita de l'Alegria, el conjunt a Xabeba, amb un programa de música medieval sota el suggerent títol de Colores del Medievo, repassarà els diferents estils de l'edat mitjana des del segle XII fins al 15. A banda d'obres anònimes, ens oferiran peces de la Contessa de Dia, Machot, Landini i Dufay. Aquest grup és, ve de Sevilla, és la Xabeba, són tres persones que hi ha cant i percussió, hi ha set o vuit instruments diferents, lleuts dels segles 13 i 14 el que feien servir els juclars. Hi haurà uns Carmi Navurana, que tothom ho coneix, o menys he sentit la versió moderna de Carorf, i en fi tindrem anònims del segle 13 XIII, l'estampida royal, que això és una cosa que no pot fallar, i l'Eco la primavera del Francesco Landini, mal m'està dir-ho, però aquest festival fa molta, molta, molta pechoca. Més enllà de la música, cal recordar que un any més i en col·laboració amb la pastisseria Cala i Xalà, durant aquest cap de setmana es podrà gaudir d'un dels típics de l'època que es coneix com Vigigudí i que té molta acceptació entre els assistents. Es pot trobar tant a la pastisseria com als concerts, on es posa a la venda en els descansos i al final de l'acte. Al pròxim divendres 17 de juny dona el tret de sortida a la tercera edició del Tastiana, una iniciativa en què restauradors, somaliers i tots els tianexit i anencs que us decidin, es concentraran per fer una degustació dels principals vins del mercat. A més en aquesta ocasió s'amplia l'horari i se celebrarà per partida doble en divendres i en dissabte, amb un conjunt d'activitats que prometen no deixar indiferent als amants d'aquesta beguda. De fet, el mateix divendres a dos quarts de vuit del vespre, l'escenari exterior de la cataquística acollirà el pregó d'inauguració del tast a càrrec de la sommelier i periodista Meritxell Falgueres, un acte que anirà seguit dues hores més tard d'una actuació molt esperada ens dona més detalls la tècnica de promoció econòmica Viviana Pérez. Eh, tindrem la Meritxell Falgueres, aquesta sumèria tan coneguda i mediàtica que surt molt sovint per TV3 i el 33, que va redactar el llibre eh, recordadent vendes de Com saber de vins en 7 dies i eh, seguidament hi haurà eh, un concert de música en viu amb el grup Retros, que aquí Tiana ja és força conegut perquè participa molt en els festivals de música d'estiu. Tot això per donar una mica el tret de sortida en aquesta jornada gastronòmica del tast, no? Llavors, el divendres és per donar una mica aquest tret de sortida i unir lo que és gastronomia en música en viu. Paral·lelament a tots aquests actes, a partir de les 8 del vespre es posaran en funcionament el tast, pel qual es podran obtenir les entrades des d'una hora abans a la mateixa catequística. D'altra banda, pel que fa al dissabte, tindrà lloc al llarg de la tarda un tas popular sota inscripció prèvia de 5 euros. Ho explica Viviana Pérez. Un tast popular on vindrà a aquest tast popular i a fer una explicació eh, dels vins que es presenten cada celler presenta durant el tast, és el dissabte a la tarda i es donaran a degustar un vi de cada celler. Cada seguier presentarà el seu vi i explicarà doncs, les notes harmòniques de cada, de cada vi. I una altra novetat que tenim és una xerrada amb un altre sommelier que el que farà aquest any perquè la gent pugui gaudir millor del tastet és agafar eh, els tastos que presenten aquest any als restaurants i lligar-los amb el meridatge que ells proposen. No? El que volem és que sobretot fomentar aquesta cultura del bon menjar i del bon beure. A més, durant tota la jornada del dissabte i també del diumenge, el celler Joaquim Batlle, dalt organitzarà visites guiades per les seves bodegues. Les inscripcions es podran formalitzar del 5 al 15 de juny a les oficines de l'Ajuntament amb un cost de 4 euros. La tercera edició del Tastiana pretén aconseguir el mateix èxit de l'any passat i complir al mateix temps amb el seu objectiu de promocionar els productes dels restaurants i els cellers de la vila per tal de reactivar el comerç local. Tiana, primera hora. Aquest cap de setmana la vila de Tiana celebra el Dia Europeu dels Parcs, una efemèride que va tenir lloc el passat dimarts 24 de maig, però que la pràctica bona part dels municipis catalans ha notat per raons d'agenda commemorar la aquest dissabte i diumenge. En aquest sentit, la xarxa de Parcs naturals ha organitzat en el conjunt de la Diputació de Barcelona més d'una quarantena d'activitats. En el cas de Tiana, s'ha programat pel pròxim diumenge una jornada de portes obertes a l'Observatori Astronòmic de la Vila. L'acte, que tindrà lloc de les 12 a les 2 del migdia, oferirà als assistents una observació solar gratuïta. El Dia Europeu dels Parcs és una iniciativa impulsada per la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa amb la intenció de recordar i difondre els valors de la primera declaració de Parcs nacionals europeus que es va signar a Suècia el 1909. A més, aquesta celebració s’implanta la societat amb el compromís de correspondre a un conjunt d'objectius que coincideixen amb els de la xarxa de parts naturals. Els explica el cap de comunicació d'espais naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Merlero. Una mica el que pretenem és apropar als ciutadans de la metròpoli en espais naturals a partir d'activitats que totes són gratuïtes i que una mica doncs posen en relleu els equipaments i els paisatges d'aquest conjunt d'espais naturals. I llavors el que tenim a tocar no ho coneixem de prop, no? I una mica l'objectiu d'aquest dia és aquest, acostat a casa teniu uns valors naturals i culturals de primer nivell i que una mica doncs, el que volem és venir, coneixeu-los i després al llarg de l'any perquè se fan activitats, no només aquest dia, evidentment. Aquest dia és perquè són portes obertes i és una mica oberta a tothom, no? Sota el lema voluntari la societat en necessita, la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d'Europa insta tots els estats europeus i organitzacions no governamentals dedicades a l'àmbit de la natura a continuar amb la tasca divulgativa envers la importància de protegir els espais naturals, entre les activitats organitzades a la resta del territori, cal destacar per exemple l'itinerari guiat des de Can Ruti fins a la Font de l'Amigó o la visita guiada al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Les dues activitats estan previstes pel pròxim diumenge. A més enguany s'organitza la quarta edició del concurs de fotografia digital de la xarxa de Parcs Naturals. Ho explica Josep Merlero. Fa quatre anys hem organitzat un concurs de fotografia digital, és a dir que ara, avui en dia que està tan en boga tots això, tots tenim càmeres de fotos i podem fer fotos digitals, doncs convidem a tots els usuaris dels parcs a fer fotografies de, bé de la flora, de la fauna, del territori, de l'àmbit patrimonial i que ens els enviïn per correu electrònic i formaran part d'aquest concurs que acaba el mes de juny i que bé cada any doncs, anem, anem rebent més participants no? i que és una manera també de preservar i de donar a conèixer també aquests valors naturals que, que ens envolten. Coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, les Nacions Unides han declarat el 2011 com l'any internacional dels boscos. L'Aula d'Extensió Universitària a Timó ha convidat aquest divendres a l'expera en la cultura inuit mal anomenada esquimal, Francesc Bailón, que oferirà una xerrada a la sala Albén sota el nom dels inuit als caçadors del Gran Nord. L'objectiu de la conferència serà acostar a la gent gran del municipi la història d'aquesta societat caçadora que ha pogut conèixer en primera persona des de realitzar 11 expedicions a l'Àrtic. Francesc Bailón porta des del 1997 dedicant-se a l'estudi dels Inuit i és per tant el màxim expert en les nostres terres en aquesta societat caçadora que ha fet uns aliments en uns 50 anys, demostrant una capacitat d'adaptació immensa i és que el seu món s’estava veient graument trasbalsar pel canvi climàtic. El desgel progressiu i accelerat d'aquesta zona està fent canviar la relació amb la natura i torna a inserir el coneixement que al llarg del segle s'havien atressurat. Si una cosa caracteritza el poble inuit és la seva capacitat d'adaptació, malgrat ells estan pentint aquest procés de canvi motivat per l'escalfament global del planeta, intenten treure el màxim profit possible. Per exemple, des de fa ja un temps doncs estan conreant la terra, és a dir, que s'estan adaptant a aquestes noves circumstàncies. Inclús també hi ha un important desenvolupament de la ramaderia i no hem d'oblidar que aquesta cultura és mil·lenària i que amb el temps moltes de les coses que ells ara tenen s'han doncs, mantingut, no? L'antropòleg que visitarà aquest divendres Tiana és autor de llibres com Les poetes de l'àrtico, Històries de Groenlàndia, un document de la seva relació amb els inuit, però també un manual didàtic sobre aquesta cultura, una obra completa que li ha costat gairebé una dècada de recerca i treball de camp. Sempre ha estat un propel entranyable per nosaltres, malgrat això, ens hem quedat més amb les anècdotes que no pas amb l'essència que ells ens poden transmetre. I, precisament, malauradament, aquesta essència és la que no ens arriba a nosaltres. I la meva tasca, precisament, mitjançant aquesta, aquest llibre i altres publicacions que he fet i les meves xerrades com la que donaré avui a Tiana és precisament transmetre aquests coneixements que no ens arriben dels quals podem aprendre tant. Actualment hi ha 19 grups diferenciats d'Inut a l'Àrtic, adaptats perfectament al medi i han estat i són molt respectuosos amb la natura. Aquesta cultura és testimoni que la relació amb l'entorn no es pot perdre i que cal una forma més respectuosa de relació amb el medi. La conferència a càrrec de l'antropòleg Francesc Bailón, organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària, tindrà lloc aquest divendres a partir de les 7 de la tarda a la Sala Albenis. Tiana, primera hora. Radio Tiana, notícies, esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per la final del Campionat de Catalunya que disputarà el bàsquet Tiana davant el Sant Pere de Terrassa. D'altra banda, el vòli Tiana, equip ja de primera divisió, disputarà el penúltim partit de la temporada a la pista del Manresa, Comencem amb el bàsquet Tiana, que després de l'ascens de categoria, aquest cap de setmana disputa el partit més important de la temporada, ja que es podria proclamar campió de Catalunya de la segona territorial. De cara a aquest partit front al Sant Pere de Terrassa, els tianencs parteixen com a favorit, tot i que no volen que se'ls penja aquesta etiqueta abans de jugar. Després de superar les semifinals al Corbera, el bàsquet Tiana té l'opció de demostrar que són el millor equip català de la categoria. Al tècnic de l'equip, Sergio Scoriuela, as mostra confiat ja que té la plantilla al complet després de recuperar el seu pivot titular. Tengo a tots els jugadors a mi disposició, he recuperat el pivot que per a mi és molt important perquè és un jugador que que marca diferencia, evidentemente, tanto de tema de rebote como tira de porque además es un buen lanzador de tres intimidada. Entonces, pues bueno, voy tranquilo. No sé si, no sé si seremos favoritos porque sinceramente no conozco al otro equipo, pero bueno, que tampoco vamos con el miedo de al principio de, de las eliminatorias que decían que nadie tenía nada que hacer con el de Tarrasa. La final os jugará Tiana al Jovens a las 6 de la tarda al complex poliesportiu Jordi Mari. Pel que fa al Bòlic aquest cap de setmana visitarà la pista del Manresa sense res en joc. Les tianenques ja tenen assegurada la seva presència a la màxima categoria catalana i només vol acabar la temporada amb un parell de victòries que els deixi bones sensacions de cara a l'any vinent. Ja que menem en futbol, el Centre Cultural i Esportiu Tiana disputa el seu últim partit de la temporada a casa davant el pla d'en que aquest any baixarà de categoria. El president del club, Anissa Torriera, confia en guanyar el partit, ja que els mataronis jugaran sense cap motivació. Estan a baix de tot, lo qual, pues, bueno, suposo que també vindran, vindran en plan, plan d'acabar la lliga ja està. No? Perquè ara ara passa que el que està baix o el que està dalt o que ja no pot fer res, pues, bueno, ja té ganes de, de, de, de, de descansar una migueta i i tornar amb les piles carregades de cara a la temporada que ve. I seguim parlant d'esports i en aquest cas de futbol sala. És una informació que ens amplia el nostre company David Mata. L'associació de futbol sala La Conreria ha finalitzat la temporada en guany situada a la part mitja de la classificació. L'equip es va acomiadar de la competició amb una derrota per 7 a 8 al camp de les fonts. En aquest sentit, el coordinador tècnic del futbol sala la Conreria, Antonio Bravo, s'ha mostrat molt crític amb l'actitud del seu equip i ha afirmat que els seus jugadors havien realitzat el pitjor partit de la temporada. Pel que fa a la valoració de la campanya, Bravo ha afirmat de manera rotunda que l'equip no ha assolita els objectius marcats, ja que la intenció era acabar entre els tres primers per aconseguir la plaça d'ascens a preferent. Entre els principals motius del per què no han vist compèrere les seves expectatives, Bravo ha assenyalat la mala preparació física, les baixes i les lesions que han tingut. Ni de juny ha estat el que, el que esperàvem. A principi, a la pretemporada, l'objectiu clar que teníem era entrar entre els tres primers, intentar sol·lidar la plaça de sense la preferent. Suposo que hi ha diversos motius, eh, i el més important crec que ha sigut la mala pretemporada física que que, que, vam, que vam fer amb l'equip, doncs ha, ha provocat que, que, no, que no hem estat a l'altura. Eh, bueno, hem de comptar que hem tingut baixes, un pare de jugadors ha hagut de deixar-ho per motius laborals. No obstant, no tot han estat males notícies en aquest final de temporada, ja que la Federació Catalana de Futbol ha ofert a l'equip de la Conreria una plaça a la Divisió d'Honor Nacional, oferta que finalment ha estat acceptada tal com ha confirmat Antonio Brabo. Ahir vam signar amb la Federació Catalana de Futbol Sala, ens han ofert una plaça a la Divisió d'Honor Nacional, que és la màxima categoria nacional, a Catalunya i bueno, després de parlar de la Junta Directiva, treballar el tema durant un període de setmanes, doncs finalment hem decidit eh, acceptar aquesta plaça i l'any que ve jugarem ja dic, a la Divisió d'Honor Nacional. La possibilitat de jugar en aquesta categoria ofereix una motivació extra a l'equip de cara a la temporada vinent, ja que el campió de la Copa podrà jugar a la Copa Generalitat i el vençador de la Lliga podrà disputar la Copa d'Europa. Radio Tiana, Notícies, el Temps. Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica s'ha de complicar aquí al Maresme. Ja aquest matí la nubulositat serà entre variable i abundant i encara ho no serà més al llarg de la tarda. De fet, s'esperen precipitacions en forma de ruixats. Localment seran de caire tempestuós i poden afectar qualsevol punt del Maresme. Més probables, durant la segona meitat de la tarda, que no pas durant la resta del dia, tot i que també es poden presentar de forma esporàdica aquestes precipitacions. A banda d'això, els vents han de ser més aviat fluixos, uns vents que bufaran de mar cap a terra del sector est, La mar estarà dominada pel Marajol en petites aires de maró al llarg d'aquesta tarda, les temperatures baixaran, baixaran d'una forma clara i no tindrem aquests valors tan als dels últims dies. De cara a demà dissabte la nebulositat serà variable, més abundant al matí, més trencada de cara a la tarda i precisament entre la matinada i el matí encara es pot produir algun petit ruixat, algun petit xàfec fins i tot però en principi no esperem que siguin fenòmens importants. Pel que fa als vents, demà seran fluixos i variables, la situació marítima dominada pel mare i la mare és de mar de fons i amb unes temperatures que encara podran baixar una mica, sobretot pel que fa a la nit, la l'ambit serà més fresquet, per tant, i agradable. Diumenge, però, dominarà el sol i això permetrà que les temperatures es a recuperar no amb valors, com els que hem digut els últims dies, però de cop tornarà la caloreta aquí a la comarca amb vents que seran fluixos i variables i amb una situació marítima força tan aquí la Mar Arrissada i Petites Aries de Marajol a tota la costa del Maresme. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. la entrevista Aquest divendres 27 de maig a la Sala Albén i s'acollirà una altra edició del cicle de conferències dirigides a la gent gran i organitzades per l'Aula d'Extensió Universitària. En aquest cas, el responsable de la xerrada serà Francesc Bailón, professor que es dedica a l'estudi de la cultura inuit, mal anomenada esquimal, des de l'any 1997. Ens acostaran aquesta cultura amb una conferència que porta per nom els inuits, els caçadors del Gran Nord. I per conèixer els detalls de l'acte, tenim a l'altre costat del telèfon a Francesc Bailón. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs deia i això de aquesta cultura inuit, perquè sembla que, que ens sabem de què estem parlant, no? si diem d'esquimals i no tant si diem inuit, no? Sí, eh, malauradament eh, a, a aquest terme a, encara es continua utilitzant, eh, sobretot a, a l'estat espanyol. És dels pocs països que encara utilitzen aquest nom i de fet ja en el 1977 els propis inuits doncs, van decidir eliminar per sempre la paraula esquimal. Però si, per exemple, mirem en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, doncs comprovarem que, per exemple, la paraula esquimal existeix i no pas inuit, no? Llavors, bé, eh, eh, és un terme que avui ja està en desús, però que encara molta gent continua utilitzant i, de fet, els que estan eh, amb el món acadèmic o que tenen accés a aquest tipus d'informació, doncs, que de començar a informar ja a la gent, no? Per perquè, perquè van decidir retirar aquesta, doncs, aquesta nomenclatura, la d'esquimals? Els inuit no els hi agrada, no? No, bueno, per ells és un, és un, és un terme de, de menyspreu, d'espectiu, i, i de fet és que mai, mai ells mateixos s'han denominat eh, esquimals, vull dir, sempre s'han dit inuit, que significa sers humans, i per tant és allò de, si tu tens un nom, perquè t'han de dir d'una altra manera, no? A més a més, eh, també hi ha registres que van haver-hi conflictes eh, bèl·lics amb, amb els indis de, de, del nord del Canadà on van haver-hi autèntics genocidis culturals per part, de, per part de que, de, dels indis eh, i precisament van ser aquests propis indis canadencs que eh, van eh, utilitzar eh, per primera vegada el nom d'esquimal de, que no se sap exactament si significa menjadors de camp crua o constructors de raquetes de neu en qualsevol cas aquest terme va arribar a Europa on va evolucionar fins a que avui coneixem amb esquimals. Però clar, ells, per ells és un terme de mig preu i que els agradaria que cada una vegada per totes fos eliminat. No? Si sí, més no hem de dir que aquesta xerrada que, que donaràs aquest divendres doncs, eh, constata que ets un apassionat d'aquesta cultura i concretament et centres en aquesta vessant de societat caçadora, no? Sí, eh, de fet, eh, bé, jo en 1997 vaig, de, vaig decidir dedicar me a l'estudi d'investigació d'aquest poble. És un poble que, malgrat eh, el procés de globalització que pateix eh, a, a tots tot els països de, de la Terra, i a més a més, també malgrat el canvi climàtic i la contaminació mediambiental, que podríem dir que els inuits són dels principals afectats, doncs encara continuen sent una societat caçadora i pescadora, és a dir... Nosaltres, perquè estem una idea, quan necessitem aliments ens anem al supermercat, ens anem al mercat, eh, ells quan necessiten aliments eh, van a caçar i pescar. Eh, aquesta seria la gran diferència. A més, la, per exemple, la indústria en l'àrtic, com viuen els inuits, doncs, no existeix. Llavors, eh, bàsicament, és ah, avui dia continuen encara utilitzant aquesta economia de subsistència tradicional que van agradar dels seus avantpassats. Hem de dir que tu has realitzat fins a no sé si 11 o més expedicions a l'Àrtic i que per tant ens pots constatar que, que doncs aquesta economia de subsistència suposo que ho estaran passant malament també pel de gel no? que s'està produint aquella, en aquella zona. Sí, bueno, a, en total he fet 11 expedicions, encara que el territori, el que és territori dels Inuit han estat nou i sí, al llarg dels anys, perquè la primera, el primer viatge que vaig fer a l'Àrtic va ser a l'any 99, doncs amb el temps hi puc constatar com cada vegada més el canvi climàtic està interferint al desenvolupament cultural d'aquest poble i també per tant a la seva economia de subsistència tradicional de fet cada vegada més tenen problemes quan es tenen que desplaçar amb els seus trineus de gossos perquè el mar ja no està durant tant temps glaçat abans estava 9 mesos, ara possiblement està 3 o 4 eh, és, és, un, és, un, és un mar aquest mar glaçat Eh, és, és, es trenca molt fàcilment, s'obre, i a veure ens moren molts inuit. També, per exemple, els animals tenen una tendència a migrar cada vegada més cap al nord, amb la qual implica que els inuit hagin que fer grans desplaçaments per anar a caçar-los o pescar-los. I, per exemple, perquè els oients es facin una idea, doncs, eh, jo cada any vaig a, a l'Àrtic i l'any passat, quan vaig a, a aterrar al sur de, de Groenlàndia, a principis de juliol, estava a 35 graus positius. És a dir, feia més Ostres. calor a Groenlàndia que no passa a Barcelona, per exemple. Déu-n'hi-do, eh? déu nhi perquè a vegades sí que es veu que ens arriben aquestes imatges de tant en tant, ens arriben, però suposo que la gent que sí que esteu en contacte m -m més o menys regular doncs deu sobtar no? aquests canvis que es produeixen tan ràpid. Sí, malauradament, eh, i això és una cosa que sempre he intentat eh, parlar bàsicament amb els mitjans de comunicació, és que no hem d'olvidar que l'Àrtic, eh, a part de que s'està desfent, s'està transformant, doncs també allà hi viuen pobles, i un d'ells és els el dinuit. ens la vessant humana és precisament on més s'està ressentint i eh, també la que menys o s'estudia, o s'analitza, o, o es parla. No? I malgrat són pocs, perquè els dinuit tan sols són 150.000, i els trobem a a Sibèria, Alaska, Canadà i Groenlàndia, doncs, com dèiem, malgrat són pocs, eh, ho estan passant molt malament perquè no hem d'olvidar que segueixen sent un poble que viu per la terra i mai contra d'ella i el fet de que la seva terra s'estigui transformant doncs els està afectant i a diferents nivells que, perquè, per exemple, el Canadà i Alaska, doncs, com les cases estan construïdes a sobre de una capa de gel que sempre està permanentment congelada, que està sota terra i que es diu permanfrost, com el permanfrost s'està desfent, les cases i tot el que són les infraestructures dels inuits s'estan venint avall. Llavors, eh, també el, el que és la costa s'està erosionant, pobles que estaven en l'interior del continent avui dia són penínsules, és a dir que el paisatge i el que és la, la cultura dels inuits s'estan transformant a la vegada, no? I bé, ja veurem quin és el al futur que els esperat tant a l'Àrtic com també al poble inuit. Sí, més hi ha una qüestió que, que és destacable del que acabes de dir, que és que, doncs és veritat, no?, que, que els inuits doncs, són una cultura que es diferencia un um, potser de nosaltres, en què s'han adaptat perfectament al seu medi i han estat, al llarg de tota la seva història, molt respectuosos amb la natura, no? Sí, de fet, eh, si una cosa caracteritza el poble inuit és la seva capacitat d'adaptació, i perquè eh, ens fem una idea, per exemple, eh, malgrat ells estan penint aquest procés de canvi mo eh, motivat per a l'escalfament global del planeta, intenten treure el màxim profit possible. Per exemple, des de falla ja un temps, doncs, estan per exemple al sud de Groenlàndia, conreant la Terra, eh, jo l'any passat vaig, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi a una granja experimental on estan ensenyant els inuits, doncs, eh, per exemple, a Conreal, els tomàquets, eh, les enciams, les cols, estan plantant arbres perquè, per exemple, en l'Àrtic fins fa poc no existien arbres, és a dir, que s'estan adaptant a aquestes noves circumstàncies, inclús també hi ha un important desenvolupament de la ramaderia, sobretot, per exemple, també en el sud de, Gro de Groenlàndia, és a dir, els inuits no estan parats davant d'aquests canvis i aquesta manera de buscar solucions dins dels problemes que ja tenen, doncs, també caracteritzen aquesta capacitat d'adaptació que tenen els inuits i que han heredat els seus avantpassats i no hem d'oblidar que aquesta cultura és mil·lenària i que amb el temps, doncs, moltes de les coses que ells ara tenen, doncs, s'han mantingut, no?, a més, hem de dir que aquestes 11 expedicions que, que s'han anat realitzant a l'Àrtic t'han servit, entre altres coses, per a editar un llibre, un llibre que es titula Los poetas de l'Àrtic o historias de Groenlàndia, que també és un document doncs, que ens pot servir molt bé no? per, per endinsar-nos en aquesta cultura dels inuits. No? Sí, eh, aquest llibre doncs, eh, el vaig voler... Bueno, he, traga, he trigat gairebé 10 anys en escriure'l i eh, em reuneix doncs, les meves vivèn -vi, vivències i experiències amb els inuits i el que, el que he volgut és, més enllà d'intentar fer un, un, un relat eh, científic, fer un relat humà, és a dir, eh, intentar, per exemple, en aquest cas, com en el llibre, construir o reconstruir la història d'un poble, en aquest cas el Groenlandès, doncs a través de les pròpies històries humanes, perquè eh, penso que la millor forma d'entendre com ha anat evolucionant un país i com s'ha convertit avui dia... Eh, amb un dels països o, o territoris que aconseguirà l'independència, de fet Groenlàndia en poc temps es convertirà el país més jove del planeta, doncs com ha anat evolucionant aquest país fins a arribar el, a la situació política, social i econòmica a la qual han arribat avui dia. No? Llavors aquest llibre doncs, parla de les meves experiències amb els Inuits, però també del que ells m'han transmès i del que jo he après convivint amb ells. És a dir, que suposo que tenim molt a aprendre no, també dels Inuits... Sí, la veritat és que eh, hi ha molts aspectes que, que, que ells ens poden eh, aportar i que nosaltres eh, hauríem d'aprendre. No? Un d'ells és el que et respecta per la natura, però també eh, tenen altres trets característics que, que sobten molt i que malauradament en les societats occidentals han anat desapareixent i és aquesta humilitat que tenen, aquesta hospitalitat aquest al donar-ho tot, aquest companyerisme que són fonamentals per poder conviure amb situacions extremes, però que no necessàriament han de ser incompatibles amb països occidentals o desenvolupats. Llavors, hem de tenir en compte també que el Dinuit és un poble que malgrat sembla que està present amb la gent, perquè si un mira sempre ha estat un propel entranyable per nosaltres, malgrat això, ens hem quedat més amb les anècdotes, no? allò del típic que si intercanvien les dones, que si sereixen les dones, que si el petó esquimal i uh -huh. coses d'aquestes, que no pas amb l'essència que ells ens poden transmetre. I precisament, malauradament, aquesta essència és la que no ens arriba a nosaltres, la que es perd pel camí, eh, degut és als mitjans que, dels quals disposem, per poder accedir a aquesta informació que ens poden aportar. I la meva tasca, precisament, mitjançant aquesta, aquest llibre i altres publicacions que he fet i les meves xerrades, com la que donaré avui doncs, a, a Tiana, és precisament transmetre aquests coneixements que no ens arriben i que, eh, del qual, dels quals podem aprendre tant. Però si més no sí que desperta molta curiositat, com dèiem, no? Sí, eh, la veritat és que... Eh, jo sempre, sempre la, la, explico el mateix eh, eh, eh, eh, poso una anècdota que és la pel·lícula de Los dientes del diablo eh, la pel·lícula de Nicolas Ray protagonitzada per Anthony Quinn és una pel·lícula que gairebé tothom ha vist i precisament és una pel·lícula que ha fet molt mal als inuits per perquè el que es reflexa en aquesta pel·lícula no representa ni el 5% dels inuits que vivien en el segle XIX o principis del segle XX i també explico que, precisament, aquesta pel·lícula, que està basada en un llibre que es diu El País de les Ombres Largues, està escrit per una persona que es diu Hans Roetsch i aquesta persona mai va estar a l'Àrtic. Llavors, a partir d'aquest fet, doncs, nosaltres ens hem anat confeccionant eh, una, una idea equivocada de, dels Inuits i això també, malauradament, tampoc ha fet que poguéssim aprendre directament d'ells. De fet, eh, i en el meu cas personal, jo, amb cinc minuts d'estada en el meu primer viatge a l'Àrtic, vaig aprendre molt més que en el centenar de llibres que havia llegit abans d'anar-hi. Bé, doncs, eh, sense cap mena de és una conferència molt interessant la que podrem sentir aquesta tarda titulada Els Inuits, els caçadors del Gran Nord, perquè, com dèiem, doncs, és una cultura que són testimonis que la relació amb la natura no es pot perdre i que cal doncs, aprendre aquesta forma més respectuosa de relació doncs, entre el medi natural i també els diversos pobles que hi vivim en aquest planeta. Francesc Bailó, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la xerrada. Moltíssimes gràcies a vosaltres i, bé, em dispareixo amb la llengua grillandesa, que és Quallanà, que significa moltes gràcies i takus que és fins aviat. Doncs mira, ja m'ha pres una miqueta més que vagi molt bé. Moltes gràcies, igualment. Deu bon dia. L'entrevista. Radio Tiana, serveis informatius.